la microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători lecțiunea I071 din ciclu de programe al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Continuându-ne meditațiile noastre din Evanghelia scrisă de Ioan la capitolul 6, ne vom începe studiul lecțiunii noastre de zi cu versetul 14, pe care îl vom citi în curând după ce mai întâi vom parcurge o scurtă istorisire din viața unui preot care se afla în orașul Caraș-Severin. Odată, istorisește dumnealui, am fost pe la un sat, pe undeva pe la țară, unde am vizitat o creștină. Era bolnavă în pat, bolnavă de inimă. Copii vreo trei mititei, erau flămânzi și neîngrijiți. Soțul era la servici. Am început să vorbesc cu sora. Ascultă, soro, cum stai cu soacra, cu vecinele, dar cu supunerea față de soț? Ah, nu stau bine cu niciuna din astea, a răspuns ea. Apoi sora și-a recunoscut păcatele. A fost sinceră și s-a căit de toate. După aceea a primit o eliberare și o mare putere. S-a sculat din pat și a început imediat să se îngrijească de copii. Boala aia a trecut pe loc. Peste o săptămână am întâlnit-o în piață în Caransebeș. Era sănătoasă și bucuroasă. O, mi-a spus ea, mai veniți pe la noi prin sat pentru că sunt multe camine. Da, am răspuns eu, la crucea lui Hristos ai primit vindecarea. Cei care se pocăiesc cu sinceritate primesc nu numai iertare, dar și vindecare. Spune la cei din jur să vină la Domnul Iisus, El îi așteaptă cu dragoste. Să nu fim înțeleși greșit. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iacov spune Mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. Există două categorii de suferințe, chiar referindu-ne la boli trupești în sânul copiilor lui Dumnezeu. Unii, cum a fost și cazul lui Iov, sunt încercați de Dumnezeu, sursa bolii fără să fie păcatul sau neascultarea. Alții, și în cele mai multe cazuri, Suferă, ca și sora aceasta, în urma unei atitudini de răzvrătire împotriva de păcătuire împotriva lui Dumnezeu. Acum veți fi curios să știm cum putem să-i deosebim. Cred că e foarte simplu. În ce mă privește, socotesc că aceia care sunt încercați de Dumnezeu, fără să aibă la rădăcina bolii o, o stare de păcat, primesc împrejurarea aceasta, îi găsești bolnavi și în suferință, dar cu liniște, cu pace și cu mulțumire în sufletul lor. Aceștia dovedesc că sunt într-o stare în care Dumnezeu îi trece printr-o încercare ca să scoată în evidență credința acelui frate sau acelui soare. Aceștia sunt binecuvântații Domnului și aceștia care în suferințele lor și în lipsurile în bolile lor, aduc slavă lui Dumnezeu și sunt liniștiți, aceștia sunt mărgăritare de mare preț înaintea lui Dumnezeu, cu care el face mult mai multă treabă, să zicem, în lucrarea lui, decât cu cei care sunt sănătoși și nu le pasă de Dumnezeu. Și mai rău, după ce că sunt sănătoși și nu aduc nici mulțumire Domnului pentru sănătatea lor, așa cum aceștia, fiind, aduc totuși mulțumire Domnului. Când vezi însă pe cei în suferință, în lipsuri, și în diferite încercări și probleme, răzvrătiți, agitați, tulburați, nervoși, trebuie să știi că acolo este o stare de răzvrătire, de păcat înainte lui Dumnezeu, este o anumită stare de murdărie și acolo este neapărat necesar tratamentul din cartea lui Iacov și anume, mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. Și probabil că aceasta este starea general întâlnită și... Vedem că acest uh, tratament lucrează foarte bine, după cum ne-a relatat o împrejurare autentică, chiar pastorul mai de sus despre care am vorbit. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile cauți neapărat să ne dai un echilibru, o pace și o bucurie pe pământul acesta, în ciuda încercărilor prin care trebuie să trecem dintr-un motiv sau altul. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult, cu acea atitudine a Domnului Isus, care, încrezându-se în tine în toate, a putut să stea liniștit, și atunci tu, la momentul potrivit, l-ai izbăvit din toate, și izbăvindu i-ai dat apoi o stare veșnică de bucurie și slavă, stare pe care o putem împărtăși toți, care ne lăsăm stăpâniți și mânați de Duhul de care s-a lăsat și el stăpânit și mânat aici pe pământ, și anume să ne supunem în totul voiei tale fără să ne împrumutăm de la voința noastră, de la înțelepciunea noastră sau de la cele ale oamenilor. Numele tău să fie slăvit de acum și până în veci pentru ce ai făcut și faci pentru noi. Amin. Când prea grele ni se par, și prea lui! Ele prea Nei mâ ei Isus el se vata săă șiia pe noi mirea sau să șteargă la crema că îngodia pe noi Fața lui Iisus, de cazul greu de-aici, îl vom uita. Și doar privirea lui atunci va lumina. Deci lucrător, fi brav, nu dispera. Pătrunzând în textul lecției noastre de astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 14 al Evangheliei după Ioan, capitolul 6, verset care sună în felul următor. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat de lume. Domnul Isus deci săvârșise minunea înmulțirii pâinilor, prima dintre cele două minuni pe care le arată cuvântul lui Dumnezeu, iar oamenii când au văzut minunea aceasta au recunoscut că acesta trebuie să fie prorocul cel așteptat de lume. Scopul minunilor Domnului Isus nu era numai de a face bine oamenilor în nevoile lor trupești, ci a se descoperi pe sine ca Mesia cel făgăduit de Dumnezeu prin proroci, ca mântuitor din păcat și moarte a tuturor urmașilor lui Adam. Domnul Isus trebuia să se facă cunoscut oamenilor pentru ca ei să creadă în el și crezând să aibă viața. De aceea, pe lângă învățătura pe care o rostea în fața ucenicilor și a poporului adunat, pe lângă viața sa de lumină și de sfințenie nemai întâlnită până atunci, adăuga și minune. Drept ar fi fost ca oamenii să creadă și să primească adevărul învățăturii lui fără intervenția minunii, dar lucrul acesta se întâmpla cu mari greutăți. Omul crede numai ceea ce vede, de aceea nu ajunge la credința adevărată care pune stăpânire pe Dumnezeu și pe Harul Său, de aceea rămâne departe de adevărul duhovnicesc prin care îi se deschid ochii inimii. Ferice de cei care cred fără să vadă, fără să ceară semne. Adevăratul căutător de adevăr nu umblă după semne și minuni, ci adâncește prin gândire învățătura Domnului Iisus Hristos a Cuvântului Său scris. Oamenii aceia, deci, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau. Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat de lume. Minunea Domnului Iisus a atins scopul și anume, oamenii au văzut și au crezut. Cine nu poate cu mintea, se apropie cu simțurile de Mântuitorul. Primejdioasă stare însă are omul care nu vrea să primească pe nicio cale pe Marele Mântuitor și astfel rămâne în păcat și în întuneric. Oamenii care nu vor să vadă sunt cei mai nenorociți. Cine le mai poate da adevărul? Acela care vrea singur să meargă la moarte, nimeni nu-i mai poate da viața. Dragul meu, nu te împotrivi adevărului care ți se înfățișează, căci nimeni nu-ți vrea binere și fericirea de acum și din veșnicie, în afară de adevăr. Numai adevărul crezut și primit îți dă pace și odihnă, numai el îți aduce lumină în suflet, după cum și pâinea pe care o mesteci, o introduci în gură, o mesteci și o introduci în stomac, numai aceea te satură. Domnul Isus este adevărul, pe El trebuie să-L primești ca pentru tine personal și cu El să trăiești urmând toate învățăturile Cuvântului Său Cel Sfânt, împlinindu-le prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Numai atunci înseamnă că ai primit adevărul și ți este de folos. În versetul 15, versetul următor, citim. Isus Fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Domnul Isus cunoaște gândurile mele și ale tale, dragul meu. El știe toate mișcările ființei noastre și cunoaște desăvârșit scopul lor. Pe el nu-l putem înșela cu aparențe, cu haina evlaviei noastre de formă și din interes. Nu, el vede realitatea. În toată limpezimea ei. Trebuie să știm bine lucrul acesta. Față de oameni ne putem fățărnici, putem fi foarte isteți încât niciun om de pe lume să nu ne cunoască, dar în taina sufletului nostru Domnul Isus cunoaște dacă noi suntem adevărați, suntem sinceri sau vrem numai să salvăm aparențele. Evrei de odinioară, care ajunseseră să se sature în pustie cu pâinea înmulțite de Domnul Isus Aveau de gând să-l facă împărat nu pentru a fi el slăvit, ci pentru ca să nu mai aibă ei grijă muncind pentru câștigarea pâinii. Voiau să trăiască o viață comodă știind că împăratul lor le dă tot ce le trebuie. Deci la ei se gândeau, nu la el. Euul lor vrea să fie satisfăcut, nu lucrarea și slava Domnului. Cine vrea să facă pe Domnul Sus împărat numai pentru satisfacerea unor nevoi prezente sau de viitor, acela n-a înțeles nici măcar prima literă din alfabetul vieții creștine, viață de lepădare de sine și de purtarea crucii. Domnul Isus s-a lepădat cu totul de sine, a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și încă până la moarte de cruce. El spune și în timpul vieții sale, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine însuși. Deci Domnul Isus care era curat și nu avea nevoie să se lepede, s-a lepădat totuși de tot, absolut de tot de el și numai în felul acesta ne-a putut pregăti mântuirea. Cu cât mai mult trebuie să ne lepădăm noi de tot ceea ce ne se pare fie bun, fie rău, căci altfel nu putem ajunge la mântuirea aceluia care el însuși s-a lepădat de tot și el avea să se lepede numai de lucrurile bune și de slava lui. Cine vrea să facă deci pe Domnul sus împărat numai pentru satisfacerea unor nevoi, n-a învățat nici prima literă a alfabetului vieții creștine. Domnul sus ne dă totul, dar numai după ce îi dăm noi mai întâi totul. Cum poți să pui într-un vas care este plin? Să nu-i dăm totul numai ca să ne dea El după aceea mai mult, ci să-i dăm fără niciun gând. Să nu căutăm să facem schimb, să ne târguim, ci să ne predăm Lui cu adevărat, și să nu pretindem nimic. Atunci El devine proprietatea noastră. Atunci ne contopim cu El și El cu noi, devenind o unitate fericită, o entitate veșnică. Cum s-a amintit mai sus, evreii căutau foloasele lor. Erau egoiști, cum de altfel suntem toți. Dacă ei ar fi fost atenți la vorbirile Domnului Isus și le-ar fi adunat mănunchi în inima lor, nu s-ar fi repezit să-l ducă cu sila să-l facă împărat, ci s-ar fi supus lui în starea în care se afla el atunci și l-ar fi urmat pe calea arătată de el, calea crucii. Nu poți să fii împărat dacă mai întâi nu treci pe poarta crucii. Isus, deci, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. După ce împarți pâinea cuvântului adevărului dumnezeiesc, ieși din mijlocul mulțimii, și suete pe munte, adică stai singur înaintea lui Dumnezeu, ca să nu primești înălțarea oamenilor. Aceasta este starea în care trebuie să fii tu, slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu. Orice minune sau lucrare pe care o faci, să fie o pricină de mai adâncă smerenie și mai văzută înălțare în singurătate în fața lui Dumnezeu. Nu umbla după faimă, căci faima e cu sticlă și cu cât e mai urâtă slava după care umbli, cu atât îmbraci cu haina unei părute smerenii. Să avem grijă! Sămânța luciferică este pretutindeni pe pământ și pe pământul ființei noastre. Adevăratul urmaș al lui Hristos este acela și se cunoaște prin faptul că fuge de locurile din tâi. El nu le caută. Cine caută aceste locuri, spunând totuși că este creștin, trebuie pus sub semnul întrebării. Isus, deci, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Domnul Isus, adevărat proroc și împărat, nu putea să fie prin voința omului, nici să domnească peste un popor nenăscut din nou. Dumnezeu zice despre el: Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Dumnezeu este acela care îl face împărat și la vremea voită de el. Domnul se va arăta ca împărat, însă nu ca să fie primit sau lepădat de om, ci ca să-și așeze împărăția cu puterea sa. Până atunci, Domnul Isus se retrage singur în munte. El își schimbă purtarea și slujirea, despărțindu-se de popor și chiar de ucenici. Lucrul acesta s-a făcut după învierea sa. El s-a suit la cer nu pentru ca să împărățească în această vreme de acum, cu toate că este împărat, ci pentru ca să-și împlinească slujba de mare preot în folosul alor săi care trec, fără el închip văzut prin această lume zbuciumată, cum sunt ucenicii în versetele care urmează. Se spune deci că s-a retras numai el singur, pentru că până să vină să cerceteze pe ei, săi, el este singurul om în cer. În urmă va veni cu toți ei săi ca să împărățească pe pământ binecuvântat să fie numele Lui și acum și în veci. Amin. În versetul 16 citim că după ce s-a consumat toată scena, deci oamenii au plecat la ei acasă, Domnul Iisus s-a dus în munte, când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. Pe pământ trebuie să știm și să știe că oricât de lungă și de frumoasă ar fi ziua, tot vine noaptea cu întunericul ei. Și oricât de neagră și îngrozitoare ar fi noaptea de asemenea, tot vine ziua cu lumina ei. Așa este pe pământ. Bucuria împletită cu durerea, lumina urmată de întuneric și biruința alături de înfrângere. După o zi de înălțare și întărire duhovnicească, a urmat o noapte de spaimă și de turburare pentru ucenici. Dar din orice împrejurare grea, ucenicii Domnului Isus este totdeauna cu un câștig veșnic. Adevărul acesta trebuie să știm bine ca să nu cădem în deznădejde. Când s-a înserat, ne arată deci versetul, ucenicii lui sau au coborât. Iată un gând duhovnicesc. Orice înserare în viața noastră de urmași ai Domnului Iisus este o pricină de coborâre, adică de smerenie, de lepădare de noi înșine ca să ne contopim mai adevărat cu El. Orice întuneric îngăduit de Mântuitorul nostru ca să vină peste noi este numai pentru a ne trezi dorul spre o de săvârșită lumină. Orice singurătate pe care o trăim, Dumnezeu ne trimite ca să ne facă să înțelegem marea și adânca necesitate de a trăi în dulce părtășie cu toți cei răscumpărați, cu întreg trupul lui Hristos. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Iată încă un gând legat de acest verset. Peste marea lumii păcatului se află o noapte adâncă de necredință și de tot felul de fără de legi. Ucenicii Domnului Isus, toți creștinii adevărați care l-au primit personal ca mântuitor și domn, trec peste această mare călătorind spre țărmul fericit al veșniciei. Mult nu mai au ei de și corabia vieții lor va atinge țărmul. Să fim plini de nădejde și fericiți, frații mei, că nu ne va înghiți marea oricât de furioasă ar fi, pentru că Domnul Isus veghează asupra noastră și ne va ajuta să trecem cu bine peste toate greutățile. În versetul 17, ni se istorisește că ucenicii s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă la Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Într-un înțeles luat din punct de vedere duhovnicesc, așa cum s-a amintit mai sus în meditația dinainte, ucenicii Domnului Iisus călătoresc pe marea lumii cu corabia vieților, lor, vâslind din greu ca să treacă pe țărmul celălalt la Capernaum, adică, în tălmăcire numele Carpernom înseamnă locul mângâierii sau oraș plăcut. Lumea, prin faptul că respinge pe Domnul Isus, care este lumina lumii, se află în noaptea grea fără de legii și a necredinței. Aceasta este la fel ca și cum pământul, dacă ar avea această capacitate, dacă ar refuza soarele, ar rămâne în frig și în întuneric. Domnul Isus s-a înălțat la cer ca să se îngrijească de ai săi care sunt în lume dar nu sunt din lume. El este marele preot al lui Dumnezeu rânduit pentru ei ca să mijlocească necurmat înaintea scaunului îndurării până va veni din nou la ei ca să ia la sine într-o stare cu totul nou. Ne arată deci versetul 17 că se întunecase și Isus tot nu venise la ei. Dragi ucenici ai Domnului Isus, frații mei, să nu descurajăm! E adevărat că s-a întunecat pe marea lumei în care suntem. De jur în prejur este beznă. Chiar și în locurile unde se mai zăreau urme slabe de lumină, acum nu se mai vede nimic. E adevărat că, după socoteala noastră, Domnul Isus Mirele nostru trebuia să vină. E adevărat că furtuna este mare și puterile noastre parcă au ajuns la capăt. Dar tot atât de adevărat este că Mântuitorul nostru drag nu ne-a uitat, ci se va evi curând, foarte curând. El are socotelile lui și nu se ia după la noastră. Când sosește ceasul lui, nu va întârzia nicio clipă să crede în puternic lucrul acesta. În continuare, în versetul 18, ni se istorisește că suflau un vânt puternic și marea era întăritată. Dacă noaptea închipuiește starea în care se mișcă lumea fără Dumnezeu, atunci, marea întărătată și bătută de vânturi înfățișează puterea satanei care ridică lumea împotriva ucenicilor Domnului Isus. Și tocmai acest lucru se vede lămurit ce-l face lumea împotriva bisericii de când Mântuitorul nostru s-a înălțat la cer. El însă veghează asupra credincioșilor săi ca să nu li se întâmple nicio pagubă până în clipa întoarcerii sale. Timpul este socotit de el și când se împlinește ceasul, se va arăta pentru izbăvirea lor. Sufla deci un vânt puternic și mare era împărătată. Pentru focul credinței adevărate, vântul puternic de pe marea lumii nu este spre rău, ci spre bine. Îi aprinde mai tare. Pentru credința falsă însă, vântul puternic al încercărilor îi este spre nimicire. Nu vă temeți, ucenici ai Domnului Isus, frații mei, când vântul puternic și valurile mării lumii lovesc în corabia credinței voastre. Corabia este făcută și pentru vânturi și pentru valuri, nu numai pentru vremuri liniștite. Dumnezeu, care ne-a turnat în inimă credința, știe ce o să vină în astfel de vremuri de încercare, de aceea ne-a dat-o potrivită pentru vremurile exact prin care trecem. Să rămânem sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt și nu se va întâmpla nicio stricăcine corabiei credinței noastre să ne încredem puternic în Cel ce ne-a făcut și pe noi și corabia credinței în care ne aflăm. La versetul 19, ni se spune despre ucenici că după ce au văslit cam 25 sau 30 de stadi, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Iată deci, după ce vâslești tu cu puterile tale pe marea vieții și vezi că nu ajungi la țintă, Vine Domnul Isus și se apropie de tine. Așa e acum rânduirea lui Dumnezeu. Lasă de plină libertate omului ca să-și aleagă el calea fericirii și să lupte pentru dobândirea ei, arătându-i totuși dinainte adevărata cale. În Deuteronomul 30 spune, iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești iubind pe Domnul. Domnul Isus nu dă nimănui cu forța harul mântuirii sale, dar îndeamnă cu dragoste și cu stăruință pe oricine să-l primească. După ce omul vede că și-a cheltuit toate puterile și valorile sale pentru câștigarea fericirii fără niciun rezultat, se îndreaptă obosit spre Domnul Isus. Ce bine ar fi fost să fi venit la Domnul Isus de la început! Adesea le spun și eu copiilor mei că dacă ar vrea să ia aminte la ce spun acum... Va au fi scutiți de multe amărăciuni și probleme în viață. Dacă nu vor să ia aminte la ce spun eu, să ia aminte la ce spune Scriptura și să vadă că dacă fiul risipitor n-a vrut să asculte de tatăl, a trebuit să ajungă la troaca porților. Iar dacă nu ne crede nici pe mine, nici pe Scriptură, nu au decât să facă proprie experiență. 25 sau 30 de stadi înseamnă 5 până la 6 km. Marea Galilei are o lungime de 21 de km și o lăgime de 12 km. În Evanghelia după Marcul la capitolul 6 se spune când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țăr. A văzut pe ucenici că se necăjeau cu văslirea, căci vântul le era împotrivă. Și na patra straj de noapte a mers la ei un blând pe mare. Într-adevăr, ucenicii erau într-un loc foarte primeștios. Cu propriile lor puteri ei nu puteau ajunge la izbăvire, dar i-a văzut Isus. Aici este taina mântuirii. Omul păcătos, prin propriile lui puteri și mijloace, nu poate ajunge la mântuire, dar el a fost văzut de Domnul Isus și în mijlocul frământărilor lui ca odinioară ucenicii, care văzleau mijlocul mării furtunoase, vine el. Se apropie el de corabia vieții omului păcătos. Și când se apropie el, totul se schimbă. O stare nouă al lucrurilor se întronează. Pacea, odihna, siguranța și bucuria umple viața. Totul se transformă în sărbătoare cerească pentru că păcatul, care năștea furtunile de tot felul, a fost dat jos de pe lui. Frații mei, ucenici ai Domnului Isus, când sunteți în mijlocul mării în furiate a necazurilor și încercărilor de tot felul, aduceți-vă aminte că Mântuitorul vostru se uită la voi și vă vede... Oricât de neagră fi noaptea, și oricât de mare ar fi distanța, el vă vede și pornește spre voi, pășind pe valurile înfuriate și înfruntând furtuna nepraznică. El este atotputernic și nimic nu-i poate sta în cale, ci vine la timp cu izbăvirea lui minunată. Nu vă temeți, deci! Priviți cu credință la el! Doamnei Iisuse, Mântuitorul și mirele meu! Îți mulțumesc că de pe țărmul veșniciei tu mă vezi în mijlocul mării încercărilor și în miezul nopții oboselii. Ajută-mă să privesc pe tine ca să te pot vedea. Tu te apropii de mine cu fiecare clipă ca să-mi aduci izbăvirea. Vino, Doamne Iisuse! Îți mulțumesc, te laud și te binecuvântez. Amin! Mulțumim Domnului Dumnezeu care în bunătatea lui cea mare ne-a trimis pe Domnul Isus și că El ne vede. Ne vede în toate încercările și împrejurările vieții noastre și nu așteaptă decât să-i dăm prilejul să vină în barca noastră și să liniștească totul. Cu aceste gânduri minunate și cu aceste asigurări pline de nădejde, vă anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-071. Iar acum, iubiți ascultători, în cele două minute care ne-au mai rămas până la expirarea timpului ce ne-a fost acordat, doresc să dau citire unei poezii care va fi urmată de o cântare. Poezia poartă titlul Nu privi înapoi creștine și sună astfel. Nu privi înapoi creștine la Sodoma de sub fum, căci privirea te întoarce înapoi pe același drum. Nici la sticla veninoasă nu privi așa setos, căci din ea nește focul care arde nemilos. N-asculta la graiul lumii de blestem și viclenii, ca să nu-ți ajungă gura să vorbească nebunii. Nu privi la strălucirea jocurilor de noroc, căci acolo e satana și de toți își bate joc. Nu sta în spat cu cei ce aleargă la petreceri și minciuni, ca să nu te prindă în cursă groapa de amărăciuni amin. Cu tine parte, tu meu, din cei mere din oi cei